ست سو نمبر باب و استحباب تقدیم الیمین فی کل ما هوا من باب التکریم باب دے په بیان د مستحب د دا مخ کے قولو دخی طرف پارا غسکے چا غباب دے ذتمندی نوی چکم یو سسکے ذتمندی وی نو دا اغنب شورو کے دخی طرف نپائی گے قالو ذو لكاو دس والغسل وتيمم ولبس الثوب اغسل د جامع ونعل د پیزار والخف د موزه والسراويل د برتو ودخول للمسجد او د داخل د د جمعه د ټوله کب شروع د کم طرف نه کې طرف ښی ترف نه والسواک ومسواک والاحتال اورانجلو گول تو چڑا انجم لگے نو اول بکم سے کہ بلگے پخه استر گکے و تقسیم الاظفار او کٹکول دو نوکانو تکم نوک نہ چھوڑو کے دخلاس وقص الشارب کٹکول دو بریتانو شرب نہ دے چدا چیو کی پوبو کے پخورا کی لگی گنا دا سنت الیق دی وجن دا, دا کٹکول لی وَنَطْفِرُ ابْتِ اوکل د ترخونو د یوختو وحلق الراس او خرول د سر نوچی نوچی طرف نو چې د سلام نو چې طرف د ختر که سر نو ختر په مخ پاده ختر په نشور او سلام من الصلاده مانزنه نو چې خدای سلام د مانزه نو لومبیکم سلام جوړ دا شي خیر که قصر والعقل خراق وشرب السكار كل مصافحه ملايد المصافحه وبالسر قول استلام الحجر الاسود او ها مخا, مخا او سلام الحجر الاسود باندي اول خروج من الخلاء او تلي بيت الخلانا پوش وتلي من الخلائي د والاخذه اور کول والعطاء او اغست نو والاخذ اغستل والعطاء اور کول وغير ذلك او غير دینا دا سنا چاغوی په معنا دا وي ويستحب او مستحب دي مکه کول دغه سترف په مخالفت ته دي کې په ذات د دې کې اچ د دې کوم ضد د دې چکم ضد د هغه مخکې پوښه ابو رستو کې په کومو سره طرف پتاي مم کې کس طرف وګور دا ابو رستو کې دا ابو رستو کې چې ښي طرف دې ابو مخکې او چې د طرف کم ضد دې دا کم طرف دې کس لاغه ابو رستو کې او سپورې کنه کل امتحانات لکا پوزا اچا کولی باید خالک پوزا اچا کولی صفا کولی والبوساق لالتو کلی یعنی که پوزا که نو پا گست لازبان دی نازنه سی چنه او پا گخیده تر باری پوزا سونی داسم وقت داس بیا خانکه نا پا دی روطای خودی ناز پوزا صفا کول اکثر بازی داسی که زنانهی که نارینهی نو دخر لاس د پوز نهه ځان پچکې پووشداررنګې استنجا کول په خل دا نه دي داررنګې لالی تو کليلی سارګ تهرف دا دخ خللاې او د نه کې د پتون خللا نو چې در نه کېږي نه کمه خو به مخکې کې د ښې نه دی که نه هلته شیطان دي و بړې نه تی ولهان شیطان مقرر د بغوسخانې شی... پلیټریم کې سوره وقت لري نابت گناث لمسي البته به وخته ته لري ګوره ولخروج من المسجد او تل د جمعه نه پاک سيخ په پاک وخلع الخف والنعل والسرابيل او قل د موزيري ها انه جو د د مخالفت د نوچ او باسي نو د قصبه مخکې او او پېزار او سراويل پرتګول جسوبي جامي ول استنجاء استنجاء کول دا ټول د غسل طرف د غسل اسنه وفي للمستقذرات او شباه ذلك اوغه قانونو چې خندې دګدنګيري دي کابل او دسمات لوی والو نارو کلاسې په دې کې نه نو داس جنوب په غسل اسه یاد غسل صرف مشهور کې او مشابه ده حال الله تعالله ویل الله تع اوس دخیو دکسېښ بایان په د تونو کې کړی دی په عمامن اوتی کتاب بیاې فلو او مقره کتابه چا د شور پر ان عمل نامه دغ خپل خلاس. نوائبا دے عراش اولولی زمادہ منناما حا او مقرعو کتابیا عراش اولولی زما منناما عراش او پا خی طرف باننے او پا خلاسو تا ملاوشی نو خلاس باننے با عم مننام مخ پلاغ لے نو پا خلاس باندے آغا کارنو کا چا مننام دے پیڑا کی گی خوا پا اصحاب المیمنا ما اصحاب المیمنا خوندان د خلاصوالا سلوې شان بيد خلاصوالو دخي طرفوالو چې په خلاص ملويږي عمل نما واصحاب المشامه ته ما اصحاب المشامه خوندان د کسلاصوالا سبت شان بيد کسلاصوالو چاغه تبع عمل نامه په کسلاص ملويږي الله دې موږ داغه نو ساتي په عمل وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عائشہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شان كله او نبي عليه الصلاه والسلام خخوب نبي عليه السلام خواله دختر اپنا شورو کول په هر یو کار کې په هر یو کار کې باندې بي عليه السلام دختر اپنا شورو کوله خخوبه خو استعمال دخی طرف طرفه پټولو کارنو کې کپ خوراک کې او کپسکاګ کې او کپاو دس کې او کپمنګسګول کې او کپا ها پېزار اچول بار خه بهتر کار کې د خې اي فيتوهوري پاو دس دای کې او ترجولي او پمنګسګول د سر د ويختو کې او د ګر کې اوه تنعلي او پېزار اچولو کې متفقن له هي ته په کار چې دا سږونو منځان کې راولو یوازې اكيدې سره سره د اعمالوم اصلاح ضروری ده خراس کاک ناس پاستا چې دا مون په طریقه د پیغمبر کو نو زمنګ زندگی به خيستې مون به خوشاله جوړونو د داې زبارغ پر شانیانې وهانه دقلې د بیا عشي ر الله عنانهانه قاته شوي قانت یا د رسول الله ص الله سلام وسلم طعامي لا د نه بیا صلات سلام خ د پاه د او دس دغه په دا پاکوالی پا دغه او د خوراک دا خ لا د نه السلام سلام به په هررخه کاره په خوراک استعماللی د کانهتل یسرا لې ل خلایہی او غسل اس دا غ بیت الخلاده دا د اسما ته دا, دا, دا دینه علاوه په بدو سيزونو کې لکه او د اسما ته خلق کئ ها ليو والو بو صفاقو لي دا ټول استنجا کوول شنه په کم لاس دي دی دینه علاوه د خلدس نه علاوه نو شنو وَمَا كَانَ مِنْ اَزَنْ اَوَاغَا چَو بَسَ تَكْلِیفَةً سب بات یہ چیز بہو ناگو نا؟ حدیث صحیح رواه اب داود وغیره بیسناد صحیح وعن امیعتی رضی اللہ تعالی انہا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبي علیہ السلام لہن ویلو نبی علیہ السلام في دے غسل بنتی زینب رضی الله تعالی عنها ویلیو خذو تا بغسل ورکولو د خپل لور چې زینب وا ابدعنا بمیامنها چې شروق وتا سوب ختربد ده چې غسل ور کوي ګور نبی علیہ السلام په زمانہ کې سخصه وي اغه بغسل ور کاو نو ور زنانه او ځکه لبلې شوی او يكير قابل ومشرع امه عتيرا نو اغه ته وی چکه مت او استاد ملګری چکه می دی نو زما لور زينب له صور کي او غو سلور یو زينب يو د نبي عليه السلام بيبي هم وا ايو زينب د نبي عليه السلام لره هم وا ابدا انا ها يب يا ابدا و تاسو ای زنانا او پا خی طرف دادی ای زمان دلورو چو غسلور که ایک غسلور که ملنو ام دخی طرف نشورو کوا و موازعی لزوئی منها او شورو کوای پا غزینو دا او دس داغینا چپا کم زی او دس انسان کئی دکا خیلاص ملوان بورا لسوینزی بیا وینځي بیا لسو نمتی وینزی بیا مسا او بیا اخ پینو پا دیر طریقا اغیل او دس مورکوی دخی منګم خوځوتوای چې کمه زنانه غسل ور کوي روړو رو زنانه ولا نه پکا چې د طرف نشورول کی اه اته او د سلو ور کوي نو امده او د زین دی چې ولوین زینو امز ښي طرف نشورو کی اول وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه السلام ویلی اذا ازان تعلیٰ احد کن فلیبدعبل یمنا کل چوبا سی یوکستاس و پیزار نو شورو دے کئی پخی طرف بانے چی پیزار اوبا نو دو خی طرف نو شورو کوا نای کن چی پخ پوکئی ازان تعلیٰ کل چی پخ پوکئی یوکستاس و پیزار نو شورو دے کئی پخیخ پا چی پیزار پخ پوکئی نو پخیخ پولنبیں نزع بشمال سي يو سي و اضا نزهفلل ی به او کله چې و یو کس بندڅ باې پزار پوټ شپلی کړ نو شوړو د کوې په ګس طرف ولی ولې د قپ نهلی تور یمننا اوله همما تونل آخرو همما تونزهو د پاچ شي خې طرف اول د د دوالو پکلو کې او شي اخر د د دواړو تونزهو په اوخ کلو که تونعلو پا اچولو که چی شیریخ طرف اول دا دیدوارو تونعلو تونعلو پا اچولو دا پیزار که او شیری اخر د دیدوارو تونزو پا اوخ نو چې پیزار اچه نو خیخ پا مخی او کې پیزار که نو لمبه کم کس کس متفقنا عليه وعن حفصه رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامي الله اكبر وعن حفصه تحدثت حفصه لنا نقل لي بشكل نبوي عليه الصلاه والسلام كان يجعل يمينه چکورزو به خلا ز پړت تواب او د اسکا او د جامو او کورزو به کس طرف داغه سوچ چې سیوال دینو ینه کس طرف رواه بداو ترمذی و غیرو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر پاک وزا لبستم کله چې اچوي تاسو په زار وإذا توزعتو موکله چا تس کوي تاسوونه فبد او بیا من کوم ل شور کوي تاسوو ب خطر رستاسو حديسنو صنو اووهب ترمیي بزان صنو وعنا ننس الله ان رسول اللله ص الله صللم عاط مني اراغې نه بیاې سلاتتو سلام مني فتل جمه تا نو راغی راغی مناتا نبی علیہ السلامتا منن راغی مناتا فاعتل جمرتا نو راغی جمرتا جمری وشتلا فرما نو وشتر نبی علیہ السلام لرا تا در ایک قسم جمری دی جمر اولا جمر اوستا جمر عقبا په اول هر با دو قرباني بنده به دو جمرې پرې دی دو شیطانان به پرې شیطان اول شیطان دویم ول عقبا او شیطان بولي ولوم به راز دو شیطانان وشتن نشته مخ ته ولا جکلا دم من ذا مناد حدود روان شه نو بدل جمر اول راشي اتبسنو دویم ور پسې داسې برجې دی لکه د مسکه مسجداس دا برجې وکنه د هغه خلک اولی شیطان دا غالي مولي داسې ا هغه دګې کې د داسې هغه کانی شي نو داسې داسې د شیطان دی بېمان نو یو خو شیطان نشي وشته خو تورزه دا پسا برجې وکړي سمې دا هغه قبر دی بېمانه نو چې هغه استه دکی پوه شي غنا نو اوله او استاد دا و نو له درېم بولی پوهه وګوره په چپل نو خوږي په ګټ نو خوږي چې خلک چې کله ته ودریږي و داسې استاد داسې استاد بی بی او استاد خور او استاد دا ټول غلطي زو بس بسم الله الله اکبر د چني د دانی نه له غند غټ نه غټ او روابالی اووز ربولی بسم الله الله اکبر خیال بکیچہ آکانے پا بور جائی اولگی دا او خکت او رسی دا باز چھ تیز دائی سر گزارو کی ناغارو تنبیگی خکت اپری نوزی ناغارو بیاولی او بازی او کانے روالی او داسی گزارو کی الله اکبر په وہ کانوں بنکیگی نخوبی شیطان ہاں ن یو یو کانې براله بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر, اکبر پوش پوښګه فاتل جمرتا نراغه نبي عليه السلام جمرتا فارمها جمر عقبات جمرنا مراد اخيري جمردا اخيري شيطان فمه نوشته دغه اجمې اوقبالله راسته منځې له هو ب می نه نووه نهر یا نورې راځې د چروالی د نروورو ک پ لي نوورغ نه بیالی سله او خپل ځای ته په مننااکې په مننا کې بیا خپل خمی د بالته تیرې پوه او اخپل زیتره پمنان کې و نه حرا او قرباني وکړه دا روم بيدزه ثم قال النبي او النبي صلى الله عليه وسلم لله قائتا خذ واخل و اشار اشاره اله جانب الایمن خترفتا طرف ختا چ واخل او جماعه طرف اول سر غس کا کل کا ثم طرف ثم جان بها شور وشجعت الناس chord ko da gwixt khalq ta muftaqun le wa fi riwayat ha a payor riwayat kera ghili ar kala lama ramal jamra ar kala chwixta da jamray lara wa nahara aqurbani ukla wa nahara awala ikla wa nusukaw خوربانی علالکرا وحلقا اصر اخرا ناول الحل قاشقه الائمن نو نزدیکو نائتا ترقل خی فحلقا نوی خرو دا خیتا رب ثم دعا اباتو الحاعا بياورو قطو ابا طولحان الله تعالى عنه فاعطاه يوريكلو اغويختو ابو طولحا عطا ثم ناوله الشق الايسر ابياو نزديكلو اوريكلو نزديكا غنايتا طرف الجسم فحقال وي وينوي يحلق خروا ف حلقو نوي خروا قسم طرف دا ابو تل حاضر نیک سره یو صاحب او پوجو او ابو تل خان ساری اړو سخی سرهو اقیمه باغ د مجنبي مخته جو مخک من ویلو کنه بیري بیرو حق اگوی بیرو حق ویجو هغه نو اباغو بیروحا باغو قیمتی دقجورو پائیگی قیمتی, قیمتی قیانو قیمتیو بوی خیستا خوگی چکل دا آیات رای لن تنالو البر حتی تنفقو حضرتوی خرچ کئی وی حضرت دا قیمتی باغ ما بیروحا سکو بیروحا باغ میں صدقہ کا نبی علیہ السلام وی صدقہ کا خول اقاربی بہنشید پخ قسمه غیر تقسیم کو د تریخه زمونو په خپل په نوونو باندې د اني وی چې نا د دې باندې اور کوم اوسه داس جن نثار خل ابوطلحه کل سوم او ارسچو بعض په خراته کې میا وقعه اتاه ابات ال ها فقال يقسم تقسيم قد الى بين الناس فمن خلقو کې تبرکان وي خدای نبی له صلوات و سلام ځان سر ساتل تقسيم اول او چداغه نه جواز دې داغه ساتل ځان تبرک ته 파را اوس خو ځاله یو ته